— Ні, дідусь, я прийшов до тебе з батьком-отаманом військовим, з гетьманом Сагайдачним. — Сагайдачний, мати Божа! — Я тут, Сагайдачний, старче Божий, тихо озвався ватажок козаків, теж нахиляючись до жебратської мисочки. Козаки стоять у морі, нам треба роздобути ключі від міста. — Щоб у ночі на кафу мокрим рядному пасти, — пояснив Олексій. Господи, радісно перехрестився сліпий, але Сагайдачній поквапливо запитав, «Санжакова Бранка Хвеся, жива ще?» «Живенька, здоровенька, пане Гетьмане, дай їй Бог щастя здоров'я», відповів радісно старий. «Ще не потурчилася, не побусурманилася, Бог милостивий, пане Гетьмане. І ти до неї ходиш, старче? Іноді буває, ходжу, вона добра, мене старого жалує, а за Україною побивається?» «Дуже бідна побивається» то перекажи їй, старше, що ми її визволимо з неволі, хай тільки вона свого пана Санджака паші турецького ключі міські добуває, та вночі браму відмикає, і нас до себе в гості чекає. Слухаючи це, старий увесь тремтів от щастя, адже Сагайдачний тут, Сагайдачний, саме ім'я якого, наганяє жах на татарів і турків, хіба це не боже послання. Скажу, скажу, Хвесі, піду зараз до неї, бурмотів він. Гайдачний і Олексій Попович, попрощавшись із старим, зникли у натовпі строкатого ринку. Ніч. Темною пеленою розкинулось над таким же темним морем південне небо, по якому наче золотом бризнуто міріадами зірок. Все навколо оповито мороком, усе завмерло в сонній тиші. І море, що ледь-ледь хлюпало коло берега, і гори, які виступали з мороку безформною масою, і місто, заколисане цією сонною ніччю. Не спали тільки козаки. Ще завидно, після повернення Сагайдачного, Небаби та Олексія Поповича з берега, вони почали готуватися до вирішальної справи. Оглянули і приготували зброю, запаслися зарядами трутом і клоччем, натертим порохом, розподіляли між собою майбутню роботу і разом з ніччю, що спустилася на землю, тихо рушили до кафи. Козацька флотилія розділилася на дві частини. Одна, на чолі з небабою та іншими старшими курінними отаманами, залишилася на воді стерегти здалеку кораблі в гавані. Друга пристала до берега трохи лівіше від кафи, десь ховалася за пагорби. Цією командував сам Сагайдачний. У незвичайній тиші висадилися козаки із своїх чайок, залишивши в них тільки для охорони по кілька козаків із наймолодших. Тишу порушував лише неясний шурхіт дрібної прибережної гальки під сотнями і тисячами козацьких ніг, що обережно прибирались у темряві та ще й шурхіт покривали тихі прибої моря, рівні вали якого котилися гекзаметром і сплеском розбивалися об прибережне каміння. Хоч як обережно, хоч як повільно посувалися козаки, раз у раз зупиняючись і прислухаючись, проте близько півночі вони перебралися через південний мисик, в який упиралося місто правим, так би мовити, крилом, та який височив над кафою, і побачили під собою темні зломи фортечного муру, похмурі башти і тонкі шпилі мінаретів, що виступили з темряви. Чути було, як над містом і над горами промайнув опівнічний вітрець, від чого залопотіло листя в сонних верхівках тополь і в темній зелені, де де розкиданій на пагорбі. Потім з міста виразну долину до козаків опівнічний спів півнів, і Сагайдачному, який йшов поряд з Мазепою та Олексієм Поповичем, чомусь у цю хвилину згадалася стара-стара пісня, котру він чув ще в дитинстві «Ой, рано, рано, кури запіли, а ще найранше пан господар встав, пан господар встав, лучком забрещав». У цю мить зенькнула чия шабля, який там дідько брязкає, почалося тихе, але гірке застереження. Відповіді не було, десь на міському морі зловісно запугав погач. «Це прикмета з міста». «Це наші!» — прошепотів Олексій Попович. «Дивіться, дивіться, хлопці, це вона, вона летить!» — почувся стриманий шепіт. «Хто вона? Де? Он по небу летить, біла бранка! Та, що топилась у морі? Вона!» Усі глянули на небо. В темносинній високості, заступаючи собою чубацький шлях із узір'я лебедя, посувалося по небу, ніби пливла в ефірі біла довгаста хмарка» що утворилася, може, коло вершини Четирдага і тепер плела над сонним містом. Багато хто справді в обрисах хмарки побачив,